наче прагнуть набути людський форм. І ще дві картинки, мов би, поєднали художника з твердохлібом. І за них твердохліб був особливо вдячний майстрові. Хлопчик у під'їзді стоїть на старих мармурових сходах з кованими бильцями і пускає мильні бульбашки. Ніби твердохліб колись у професорських під'їздах, де прибирала мама Клава, і тепер у своєму житлі, що так і лишилося для нього чужим. Друга картинка – портрет спогад, щось шолом-алейхімівське. Київське околице, розвихрені дерева, старі євреї на крутих пагорбах, готові злетіти в небо, як у Шагала, і між ними хлопчики з сумними очима, непорушний і сумний, як твердо хліб цього літа. На жаль, непорушність у наш час не захочується. То тільки в проклятому минулому київських відьом топили в Дніпрі за те, що вони літали в космос. А сьогодні космонавтів за те саме прославляють на весь світ. І роблять їх, коли й богами, то ідолами для поклонінь вже напевне. Без ідолів нам теж сумно і незатишно. У понеділок у Савочки була нарада. «Значить, так», – промовило начальство ласкаво. «З чого почнемо?» «Почнемо з інформації для розрядки». «До прокуратури пробився автор проєктів, як порятувати Венецію від затоплення, як випрямити пізанську башту, як вивезти корову за овечею вовною, як збудувати автомобіль без двигуна» і як відкрити формулу вічного миру. Нам він не поможе, як мечталюк. У нас складніше. Що на порядку деннім? Об'єднані імпульс. Фірма серйозна. Прокол на несерйозному. Це з телевізорами? Точно. Які пропозиції? Треба створювати групу для одиниці тут труба, Кого керівником всі спектаклі тут ставились тільки одним режисером. Режисера звали Савочка. Постановка завжди відзначалася бездоганністю. Отже, за режисерським задумом Савочка мав запитувати про кандидатуру керівника слідчої групи, а не читалюк безрадно розводити руками, мовляв, це вже діло не наше. За тим же задумом запитання слід було повторити. І воно повторилося. Кого? Керівником? Ще енергійніше розведення нечителюкових рук, тривала пауза, потрібна начальству для мислення і прийняття рішення. Тоді добродушне поплянкування губів і ще добродушніший вияв верховної волі. Немає думок? Ну-ну, можна було сподіватися, можна-можна. А як у нас товариш твердохліб, незавантажений, в родіні швиденько підіграв нечиталюк, то, може, й благословимо, як товаришу твердохліб, старий нахилився до твердохліба на читалюк. Вітаю, поздоровляю, пішли наші вгору. О, не даремно ні, в степах релви гармати. Власний для селочки не треба було ніяких гармат. Одне обідання вожжичів предславських та дбання про благополучя у відділі, от і досить. Так твердо хліб довідався про існування науково виробничого об'єднання Імпульс, і після деякого вимушеного простою перейшов до дій досить енергійних і, можна б сказати, навіть плідних, як то могло видатись попервах. Дієслова. Імпульс спеціалізувався на якісь електротехнічні чи радіотехнічні продукції. Тут твердохлібові ще не стачало знань. На його заводах виготовлялися окремі деталі, досить дрібні, як виявилося, але відто не менш важливі для народного господарства. І цілі блоки надзвичайно складні і надзвичайно дорогі. З власної ініціативи, закріплені згодом у державних планах, Об'єднання випускало кольорові телевізори з великими екранами. Телевізори так і звалися «Імпульс», щоб хоч чимось відрізнятися від рубінів, електронів, славутичів, райду, горизонтів. І цим робив свій внесок у патріотичний рух по збільшенню виробництва товарів народного споживання. Коли казати щиро, то твердо хліб ніколи не міг збагнути, як може могутня промисловість розполовинювати свою продукцію на товари споживання народного і ще якогось, мов би, народного чи що. Може, не точна назва. Може, слід казати, товари особистого споживання і товари чи продукція для промислових потреб. Бо простий громадянин споживає все ж таки не те саме, що Криворізька домна номер 9 а блюмінг або вал для ротора турбіни в мільйон кіловат. Купить не кожен, і не щодня в них виникає потреба. Сорочки ж, шкарпетки, сірники потрібні трохи частіше. І не тільки директорам металургійних заводів чи теплових електростанцій, як блюмінги і турбіни, а всім громадянам, незалежно від віку, статі, соціального походження і суспільного становища. Товари, які демократизують, Інтегрують, тобто зрівнюють суспільство Інтегруючи товари Як каже ставочка, Думки для розрядки Але в даному разі думки Не зовсім доречні А тому займіться дорученою вам справою Слідчий твердохліб Вдома за сніданком Твердохліб сказав до всіх Адресуючись ясна річ До Мальвіни Я очолюю слідчу групу Доведеться їздити на той берег. Справа заплутана і неприємна. Може працюватиму і в вихідні. Мальвіна викривала свої повні губи. Ах-ах, тебе нагородять орденом або ж прославить у літературній газеті отой смарагду, чи як його з якимсь коштовним прізвищем.